Să Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa urahmuta Wa urahmuta wa urahmuta ala urahmuta al-mustafa wa muslimat yang dirahmati Allah Kita pebicaraan untuk menyambung Hai tajuk keadilan dalam pemerintahan dan signifikan yang bulit dinikmati oleh rakyat pe pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya dengan adil dan saksama kita akhir dahulu Di muka 31 kitab kita ni baris yang akhir sekali tu Menyambung Riwayat hadis Sabda Nabi SAW Barang siapa memerintahkan pekerjaan muslimin Sesuatu Kemudian tiada diberi akan mereka itu nasihat. Seperti ia nasihat kepada isi rumahnya maka ia menyediakan tempatnya dalam neraka. Tugasipan pemerintah menasihati rakyat, membimbing rakyat, membawa rakyat agar mereka juga menjadi orang Yang Adil. am gândit la Adil. Kerana pemerintah Adil. Jadi, kalau pemerintah tidak adil. jadilah seperti tetam, Yang menyuruh anaknya jalan betul Sebab itu, pemerintah pun Bukan sahaja rakyat berkewajiban untuk menjaga, mengawal, menasihat, menunjuk ajar, semua melakukan keadilan. Bagi dilihat daripada Allah yang menjadi pemerintah agung, Rabbul Alamin, dengan pemerintah semua alam, Allah melakukan adil Sampai dikatakan yang saya sebut dahulu, dah kata Inna Allah la yazlim, misqalah habbatil Allah, misqalah misqala darrotim Allah Subhanahu wa Taala tidak pernah dan tidak akan melakukan sebarang kezaliman, dia adil dan tidak pernah dilakukan kezaliman itu walaupun diukur dengan hanya seberat. Biji atom Artinya kalau Pemerintah tidak Menegakkan keadilan Kepada rakyatnya Dan tidak meminta rakyatnya Berlaku adil Maka maknanya Dia telah menempah Tempatnya dalam neraka Dan riwayat daripada Amrohman bin Samurah Katanya Sabda Nabi al-salam Bagiku makde nabi bersabda kepadaku namanya Umar bin Samurah sahabat dia mendengar nabi berkata kepadanya dia kata apa jangan kamu pinta jadi wali asal wali bermakna gubernur pemerintah ataupun meminta jawatan untuk memerintah Untuk ada kuasa untuk memerintah. Nabi kata kepada Allah Bersamurah, jangan kamu pinta menjadi wali. Memegang jawatan penting dalam pemerintahan. Memerintah manusia. Maka bahawasanya jika diberi akan dia bagi engkau. Dengan tidak, dengan tiada meminta. Kalau seorang dapat jawatan dengan tidak diminta tapi dilantik Ditolong Allah akan dia atasnya Allah akan tolong menjalankan tugasnya dengan baik, dengan adil Jangan minta Sebab ini berpunca daripada Abu Zar Al-Ruqfari Seorang sahabat yang terkenal dengan Dengan Halusinnya dengan terseduknya dengan duit berpegang sungguh dengan hukum yang dikelakan amat keras pendiriannya dia meminta jawatan wali gubener bagi satu tempat dia sahabat besar kekosongan jawatan berlaku dan dia minta menjadi calon raya gaya negara pak bodoh diri Lepas tu masuk balik. Ah cerita. Lelaki minta Nabi kenal benar dengan Abu Dharr ini. Nabi bersabda kepada dia, "Ya Abu Dharr, innaha la amanah wa innaha yawm al-qiyamah khisyun madadama." Wa'abudhar, jawatan ni kau minta itu, satu amanah besar. Hadis lain, Inna ka kamu tak boleh. Kamu tidak berpotensi untuk memegang jawatan itu. Kerana kamu ba'if, kamu lemah. Kerana itu, wa'inna ha' jawatan itu, kalau kamu dapat, kamu mati. Dibangun di akhirat khizyun kamu akan mendapat kehinaan wa nadamah kamu menyesal pada ketika itu kenapa lah aku minta mengapalah aku pegang amanah waktu maka tidak boleh bagi yang telah diamanahkan dipercayai dia boleh maka Dia adalah melaksanakan amanah Ini berlaku kepada Rahman bin Samurah Nabi kata kepada dia Jangan pinta jadi pemerintah Jawatan penting pemerintah Pintar manusia Jika diberi akan dia Dengan tidak diminta Maka Allah tolong akan dikab atasnya Jika diberi akan dia dengan meminta Diserah dikau kepadanya maknanya Allah serahkan kerja itu kepada kamu dengan tidak ditolonginya kalau Allah tidak menolong siapalah kita tambah untuk memerintah ramai orang dengan berbagai-bagai ragam berbagai-bagai permintaan memorandum memorandum bagai Ada yang kroni, yang bukan kroni, yang ada anak dan ada menantu. Kalau tidak tegas betul, senang kan nak hadapi. Tapi bagi yang diamanahkan, takkan meminta. Dia macam Abu Bakar jadi Khalifah. Dia tak minta, dia tolak. Umar, dia calon, dia tolak. Abu Abidah, dia calon, dia tolak. Itulah ternyata di antara kesemua mereka itu yang paling layak umurnya satu. Dulu lebih dahulu memeluk agama Islam selepas Muhammad sebelum sahabat-sahabat lain, telah membuktikan dirinya dipercayai oleh Allah oleh Al suah Al Nusulam disuguh jadi Imam semah yang menggantikan Nabi dan Nabi pula semayang pagi itu ikut belakang Abu Bakar cuba tengok dia maka dicalonkan disetujui boleh ramai, dibayarkan maka terpaksa dia pegang sama juga lepas dia wafat nak pilih seorang mengganti Abu Bakar mengganti jawatan puas orang mencari Akhirnya orang calon dan disuduhi. Khabar dah Omar menang tanpa bertanding. Sebab itu bila Omar kena tikam saya sebut dah. Diulang balik bila Omar kena tikam. Tengok tu? Yang pon itu pun satu masa Nabi menaiki bukit Pohut di Madinah. Nabi, Umar dan Osman ikut dia. Abu Bakar ikut kemudian empat orang. Abu, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar dan Osman. Kerana empat orang ini, Rasulullah tahu siapa dia. Abu Bakar, Umar Osman. Naik duduk atas bukit Uhud. Bergoncang bukit Uhud. Bergoyang bukit Uhud bukan kerana gerak gempa. Tidak. Bergoncang bukit. Dia tak kaki dia perlahan. Dia kata, wahai bukit Uhud, diamlah kamu. Di atas belakangmu ada seorang nabi akhir zaman seorang siddiq dan dua orang syahidani seorang nabi seorang siddiq dua orang yang akan mati syahid tengok nabi wafat Obakar wafat biasa Umar mati dikikam Dalam semayang Osman Diserang Dibunuh Selepas semayang subuh Sedang membaca Al-Quran Yang itu pun Sudah dapat kita lihat ikan kecil muvizat itu lebih besar artinya maka sebab itu kalau tak diminta dan dibagi amanah mesti tanggung dengan penuh rasa tanggungjawab adapun kelebihan adil ain dalam adil apa tipu Signifikan daripada adil. Apa kelebihan pemerintah yang adil. Ketahui olehmu bahwasanya adil malik. Adil raja. Adil pemerintah. Mewajibkan kita kasih akan dia. Dia sampai kepada hukum wajib kasih. Maknanya kalau tidak kasih berusaha. Kalau kasih dapat pahala. Dia sebab dia wajib. Itu signifikan, wajib. Kasih akan dia. Dan zalimnya, kalau malik, kalau raja, pemerintah itu zalim, wajib kita bercerai-cerai. Maksudnya, wajib kita menentang atau menegurnya ataupun tidak lagi taat kepadanya. Inilah yang yang ucapan asas, ucapan ucapan dasar yang dibuat spontan. Ketika Abu Bakar dilantik menjadi pemerintah, menjadi khalifah yang pertama, selesai pelantikan, ucapan sulungnya. Dia kata, Inni wulidu alaikum walastu dikhairikum. Fa'in ra'aitumuni ala haqqin fa'ainuni, wa'in ra'aitumuni ala batil, Pasab, diduni. Wakowimuni. Attijaoni. Ma atacul la in asajituhu. Fala pa atali alakum. Salamu alakum urhambuahi burtali. Tapi Cukup padu Ni saya hafal i-a apal masascul la puni itu Apa dia kata Ya Aku dilantik menjadi Wuli tu pemerintah Khalifah Ke atas kamu selain Tapi aku bukanlah yang terbaik Di kalangan kamu Tengok Ketawadokan Ketawadok pemimpin Setelah orang mengatakan Dia yang terbaik Maka dia dipilih Tapi dia menyebut Warastu bi khairikum aku tidak mengatakan aku terbaik di kalangan kamu itu tawaduk supain la'itumuna ala haqqin kalau kamu lihat aku memerintah dengan yang benar berpegang bergantung kepada hukum Allah Subhanahu wa taala kamu tolong aku kalau kamu lihat aku di atas batin Aku menyimpang daripada hukum Aku melanggar prinsip Aku mengutamakan Kroni aku Dan sebagainya, -sebagainya. Pasal didu Taklah kamu sekat aku Sat makna dia Ampang Ampangan Kamu sekat aku Wakawimu ni Perbetulkan aku balik Put me on the right track Arti yang kamu wajib taat kepada aku selagi aku taat kepada Allah. Kalau aku sudah derhaka kepada Allah, maka gugurlah kewajipan taat kamu kepada aku. Sekian. Tengok. Seperti Al-Qa'id Al-Mulham. Pemimpin ketua yang mendapat ilham. Padat. Itu pun yang dikahanaki. Pemimpin, pemimpin yang tawabak, yang bersedia menerima correction. daripada umat. Aku betul, tolong. Aku bengkok, perbetulkan. Taat kepada aku, lagi aku taat kepada Allah. Kalau aku sudah tidak taat kepada Allah, jangan taat kepada aku. Maknanya Tentang daftul Itulah Atau yang sama itu Bila Umar Naik menjadi pemerintah Dia gunakan perkataan Pecah pe dasa Innamasala al-Arab Kamasriqa il Jamal. Yaku dufu Hai suyashak. Wallahi inni La ahmilannakum ala tariq Faindu aitumuni ala Hakim faainuni Săbă-a-a-kiri Dia kata orang-orang Arab ni Sama lah Seperti Penggembala Unta dengan untanya Membawa unta-untanya ikut kehendak dia sahaja. Unta ikut. Tapi aku bukan pengembalan unta. Nak bawa kamu sesuka hatiku. Tapi la ahmilannakum ala tarif. Aku akan bawa kamu semua. Tahjalan yang benar. Untuk Allah SWT. Kalau kamu lihat aku betul, tolong. Kalau aku bengkok, perbetulkan aku. Seorang sahabat telah menghunus pedang dia. Mengangkat pedang. Menunjuk kepada Umar. Wahai Umar. Kalau kamu bengkok. Kami akan betulkan kamu dengan pedang kami ini. Umar tidak maghah. Tidak memberi isyarat untuk masuklah dalam FSA. Tidak menyatakan biadab kamu dan sebagainya. Tapi apa dia kata? Ahmadullah subhanahu wa ta'ala Anja'ala pi ummati Muhammad Rajulan Yukawim Umar bisaypihi awkamakad Aku puji Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mewujudkan mengadakan di kalangan umat Muhammad ini orang yang sanggup membetulkan umat dengan pedangnya. Syabas. Thank you bermak. Itu yang menjadi catatan tinta emas sejarah. Kehebatan hebat. Dan kesungguhan pemerintah dalam konteks melaksanakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat sengaja baru empat baris. Oh. Dan afdal zaman itu zaman Raja Adil. Kelebihan satu zaman... Bila zaman yang orang hidup di bawah pemerintah yang adil Sabda Nabi SAW Bahawasanya amal imam yang adil Ataupun pekerjaan pemerintah yang adil Pada rakyatnya sehari Maknanya pemerintah Dia memerintah rakyatnya Dengan adil sehari Terlebih afdal daripada amal orang yang adil pada ahlinya seratus tahun. Dia nak bayangkan kerja sedikit tapi pahalanya berlipat ganda. Amal sedikit tapi pulangannya cukup banyak. Apa di antaranya? Sahar yang dilaksana oleh pemerintah dalam pemerintahannya dengan cukup adil lebih baik daripada amal orang yang adil pada ahlinya 100 tahun orang yang adil pada ahli maksudnya kita dengan ahli kita ahli merujuk kepada istri anak-anak di bawah kita. Kita perlu adil kepada isteri dan kepada isteri-isteri. Kepada anak dan kepada anak-anak. Yang belakang mulai macam nampak. Memang ibadat amal orang yang adil kepada ahlinya itu pun sudah besar dah. Tapi adil pemerintah berakyatnya sehari itu lebih baik daripada 100 tahun. Ibadat orang yang adil tadi Bayangkan Dan lagi sabda Nabi SAW Adil imam sesaat Seketikalah Terlebih kebajikan Daripada ibadat 60 tahun Tengok Tanjakan-tanjakan yang Tersebut ta diberi Dijonok kepada hadis Dan lagi doa imam yang adil. Permohonan, permintaan kepada Allah daripada seorang pemerintah yang adil. Tiada ditolak. Sebab tu bila berlaku sesuatu, iftilak, suatu bencana seperti kemarau, seperti bala, penyakit dan sebagainya. Pemerintah menganjurkan di antaranya sembahyang hajat. Nabi telah memberi contoh kemarau panjang semayang hajat. Bila berdoa sahaja yang diminta ditunaikan cash tidak bertanggung. Turun Hujan turun, balak penyakit selesai. Musuh yang banyak, bilangan Islam yang sedikit. Tu min biaatin kalila tin, galabad biaatan kafiratan di banyak peristiwa berlaku bia, kalila kumpulan yang sedikit bilangan dia umat Islam. Berhadapan dengan musuh yang banyak bilangan dia boleh mereka mengalahkan yang banyak itu dengan syarat diistilah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, semata Tuhan Allah, dari usaha dan doa. Diri katakan dan daripada Umar bin Al Khattab, Nabiullah, bahwasanya berkata ia kepada Kaab khabarkan ulihmu daripada surga jannatu adnin dan Umar bertanya kepada Kaab Ka seorang sahabat apa yang kamu tahu tentang surga adnin di jannatu adn maka berkata ia, Kaab berkata kepada Umar wahai amirul mu'minin tiada duduk dalamnya padanya dalam surga Adam itu melekat nabi atau insan yang sampai ke taraf siddiq Abu ta Bakar dan lain-lain atau syahid tadi seperti Umar, Osman, dan Ali dan lain-lain atau imam yang adil seperti adan tataka'am -tata kepada Umar dan kepada kita juga bakal penghuninya para anbiya para rasul para siddiqin para syuhada dan para imam-imam adil saudara bertanya berapa orang ustaz kesemuanya tak sunyi ke dalam syurga yang luas berapa ekor bapa maksep berapa orang sahaja yang masuk ni. tidak timbul masalah kesunyian. tak timbul masalah uh, seronok katak seorang yang dia makan syurga itu mala ainun ra'at wala budunun sami'at wala khatar bi qalbi basyar kerana syurga itu kenikmatannya barang yang tidak pernah kamu impikan dalam dunia ini barang yang telinga kamu tidak pernah mendengar kemerduannya dan mata kamu tidak pernah melihat keindahannya dan kita rasa kamu tidak pernah sampai ke situ untuk membayangkan itu segala yang kamu kehendaki semuanya ada dan itulah dikatakan Sebagai contoh syurga adan. Maka berkata Ya Hei memu'inin Ok oh, Dan maksudnya aku benar Kata Umar Bahawasanya aku benar akan Rasulullah SAW Umar sendiri Seolah-olahnya Nak menyatakan dia juga sedih Sebab dia tahu Mengatakan dia akan mati syahid Atas hadis Nabi tadi Semua Nabi sebut betul. Dia apa tak betul. Bro? Siapa yang mati syahid, siapa yang tidak, siapa yang mati kafir, mati, semuanya jelas. Sebab itu maka Umar menyatakan, aku akan, aku benar akan sulat. Aku sentiasa membenarkan, mengatakan betul, benar apa sahaja yang datang dari Surah Nabi SAW. Dan tiada aku imam adil dikatakan kata aku nafikan Aku tidak mendakwa aku imam pemerintah Khalifah yang adil Juga merupakan sifat tawamu Dan bahwasanya aku harap Bahawa tiada aku zalim Tengok Dia mengharapkan dia tidak akan berlaku zalim Takutnya Umar kepada zalim itu Sehingga di antara satu episod kehidupan keluarga Bila peperangan yang berlaku di Bahrain Berakhir dengan kemenangan besar orang Islam Dan peperangan Qadisiyah Memungkinkan umat Islam telah mendapat harta benda dunia Ghanimah kekayaan Melalui peperangan yang banyak Salah daripada episod itu Bila berlumbuk harta kekayaan Harta Ghanimah Zaman Umar Umar telah menyebut ucapan pendek sebelum membahagikan Subsidi Ini ke subsidi lah ni tapi ini bukan ini diberikan dia dengan ganimah yang wajib dibahagikan kepada orang yang terlibat. Dia kata apa? Wallahi la aqsim anna hadhihi al-ganimah bainakum bil adli aw bitasawi aw kama qad. Demi Allah aku akan bahagikan harta kekayaan ini di antara kita dengan adil. Semua dapat baju seorang selai selesai yang lain dapat dapatlah itu al baju orang selai. Besoknya Umar dalam menghadapi rakyatnya hendak memberikan suatu arahan kepada rakyat semua berkumpul Umar bangun berpidato pendek. Ayuhal muslimun, isma'u wa ati'u. Wahai muslimin, Dengar Dan ta'at kepadaku. Tak sempat lagi dia menyambung, Seorang sahabat telah bangun di hadapannya. Al-ana ya Umar, La sang alaka wa la ta Sekarang ini wahai Umar, kami tidak mau dengar cakap kamu dan kami tak mau taat kepada kamu. Umar bertanya, wali malak, kenapa tidak mau dengar, tidak mau taat? Aksan itabil ams, kamu dah bersumpah kemarin dengan demi Allah, kamu katakan kemarin? Nga aksimana aku akan bahagikan kekayaan ini di kalangan kalian, termasuk aku, dengan adil. Kami dapat sehelai baju. Tapi kamu mendapat dua helai baju yang kami tahu atas bawah itu baju kemarin. Itu bukan baju kamu, biasa. Mengapa kamu dapat dua? Kami dapat satu. je lah, nak, nak baiki ke keadaan kena daripada awal pun dah jadi akar umbi budaya nak nak buat macam mana nak tegur pun, nak habiskan boreh je lah, tak, tak, tak dia kena daripada awal, tapi betul sebab umat sumpah semalam nak bagi adil, sekarang kamu tak adil apa, jika kamu ambil dua lain apa ni baju bukan komisen Umar kata, Halfikum Abdullah Ibn Umar. Ada tak di kalangan kamu, seorang bernama Abdullah bin Umar. Orang fikir, dia dah di belakang. Dia kata, Abdullah, Han tolong aku hari ini. Mampu, aku. Tolong jelaskan kepada orang ni mengatakan kenapa aku dapat buat dolar. Abdullah datang mengatakan bahawa, Bapakku semalam dapat selai baju yang pendek. Ditarik ke atas tenang ke bawah, tarik ke bawah nampak ke atas. Aku kasihan kepada nya. Yang atas itu baju dia yang dapat semalam. Yang bawah itu baju aku. Aku berikan hadiah kepada bapa aku yang dapat baju pendek. Dia dapat selai, aku dapat selai. Aku berikan kepada Aynal Rajaul mana dia orang tadi macamana sekarang al-an laka samuataan selut sekali itu tambah lebih selut tu sekarang kami nak dengar dan kami tanya kamu buat baik itu sekalu so, orang yang hidup zaman yang macam tu tu kita memang rasa tak ada sebarang keraguan tak ada kebimbangan tak ada rasa nak berlaku ke kebukaan Allah tak rasa nak berlaku balak, ibtilah tak ada musibah dan sebagainya aman cukup aman yang paling aman sekali aman daripada kebukaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana hidup di bawah pemerintahan yang adil Kata Umar, tiada aku Nabi. Aku bukan Nabi. Dan seolah aku benar, aku suruh Nabi SAW. Tiada aku Imam Adil. Bahasanya aku harap bahawa tiada aku zalim. Ada pun syahid, maka di mana bagiku dengan dia? Jadi dia nak mengatakan bahawa makam syahid itu tinggi. Manalah aku. Meskipun dia tahu Nabi telah sebut tapi dia mengatakan tawakkal siapalah saya ni itu kata hasan dekat beri bin apa besar kempen hasan al-basri yang dirojok selalu pendapat dia maka jadikan dia allah Allah jadikan dia siddiq dan syahid Yang menghukum dengan adil Minha mim itu Kalau pening nak baca Jadi muhkam Tak balik. Maka Allah jadikan dia Jadikan umat Siddiq dia memang seorang yang benar Dia seorang syahid Jelas sedih, Daripada hadis Nabi walaupun dia belum Menghukum dengan adil Dia menghukum dengan adil Bertanya Iskandar Akan Hukama, So Iskandar, personalitatea lui Satu Yam Chukhubheba, Draga mea, Knali Yuka Denganama Iskandar Zulu Iskandar Zulu Kornaiin, Iskandar mempunyai dua tanduk dua tanduk istilah yang menunjukkan kepada kehebatan seorang pahlawan pegang dikenali juga dengan nama Iskandar Al-Akbar Iskandar The Great Dan ini seorang tokoh yang hidup Dalam tahun 320-an B.C. Dia dia hidup di kurun yang keempat atau 326 sebelum Masihi. Dia hidup di zaman Aristotel. Seorang ahli fikir Greek yang begitu hebat. Dia dikatakan sahsah seorang murid kepada Aristoteles. Aristoteles yang belajar filsafat ini boleh boleh ingat itu banyak. Dia lahir di Makedonia, satu tempat di kawasan timur tengah. Dan dia mati akhirnya di kota Babylon. Di Babel Babylon era seorang pahlawan agung, sehingga ada disebut namanya dalam Al-Quran Al-Karim. Bukan senang nak dapat nama dalam quran Terlalu baik baru dapat atau terlalu jahat pun dapat. Di antaranya Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ada nama dia Abdul ada. Dalam Quran Allah Taala sebut dua ayat ini. Dalam surah Al-Kahfi, betul ingat? Wa yas'alunaka an zil Qul sa'atlu alaikum Minhu Înna inna l cu pălărie, și așteptăm să ne dăm seama. Cum se face? Cum se face? nama dia terkenal Dan keempat zaman zaman, ke 300 bila -bila zaman sebelum, Masihi sampai zaman Masihi lepas Masihi sampai zaman Nabi sampai bercakap Arab nama itu masih ada macam kalau dibandingkan Just analogi macam kat Melayu nama Hang Tuah tetap meniti di bibir pahlawan Melayu terbilang Hang Tuah sampai kata-kata dia pun orang rapat takkan Melayu hilang di dunia bukan bukan sabda, bukan hadis. tak apalah, tapi saya maksudkan nama itu miliki di bibir maknanya kalau sekarang ini sebagai contoh, kalau ada orang mengaku Nabi, orang tanya dia apa nak kata tentang Hamtullah dia sama dengan lebih kurang ya yes, selalu nakah musuh-musuh kamu telah bertanya kamu wahai Muhammad tanya apa an-zilqarnain apa kamu tahu tentang qarnain tu dia jat, apa dia jawab? aku akan ceritakan kepada kamu cerita benar yang dilalui oleh qarnain apa dia Allah Tuhanku Telah memberikan Kepadanya Kekuasaan di bumi Yang hebat Dan diberikan Kepadanya Min kulli syaik Apa dia nak Semuanya Allah bagi kepada dia Baat ba'asababa Dia ikut jalan Yang Diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itu dalam cerita Luka ini banyak ada ahli-ahli sejarah dan ilmu Islam menganggarkan sekurang-kurangnya Dia telah mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Dia beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itu Allah subhanahu ta wa ta'ala berbuat kepadanya Makannalu fil ard wa ataih subhanahu wa ta'ala Dan sampailah kepada peringkat, anda lihat kepada senario Zulqarnain ini dalam ayat-ayat yang berikutnya. Dia mengembara sebuah negeri ke sebuah negeri dengan bawa askar yang cukup kuat. Sebut namanya sahaja pun sudah cukup dah untuk menggerunkan musuh. Semua tempat yang dia pergi tidak ada tentangan dia sampai ke sebuah tempat yang dikatakan dia berjumpa dengan suatu kaum yang kaum itu bercakap dia tak boleh faham baiklah kalau qawlun hadith dia ko tak faham tapi akhirnya dia faham kaum itu kata apa qalu ya dal qarnain Inna ya'jujah wa ma'juj Mupsilun fil-ar Fahal sarjan Ala antaja'al baina Bain humran sadda Qaum tu kata Wahai rukun Ada suatu kaum Yang dipanggil ya'juj wa ma'juj Di Quran sebut Mereka ini melakukan kerosakan di muka bumi. Menzalimi orang, merampas orang dan sebagainya. Bolehkah tidak, wahai Zulkarnain, kami bayar kepada kamu suatu bayaran, kharja, macam kharaj, upah, ataupun cukai, dengan syarat, kamu bina suatu tembok besar, Memisahkan kami daripada mereka yang boleh mengurungkan mereka dalam tembok besar itu. Akhirnya, dipersetujui. Rukan lain menyuruh orang-orang di situ sediakan Zuboral Hadid. Gebur hadik ni taik besi dengan nuhas, dengan tembaga. Dia buat satu tembok. Dalam tembok itu dituang di dalamnya. Tembaga yang dicairkan. Dan boleh bayang besar mana. Sampai boleh mengepung. Ya Ya'jus wa'ma'jus Dalam Sat dalam kurungan itu Yang mereka tidak boleh menembuk Menebuk ataupun Memecahkan tembok itu Itu dikatakan Allah wa'alam Sampai sekarang mereka terkurung Dan apabila mereka menembuk Memecahkan tembok itu Sampai kepada akhirnya, jika terpecah tembok itu dan mereka keluar. Itulah saat-saat akhir kiamat akan berlaku. Yang dikatakan, Wahum min kulli hadabin iyan Mereka akhirnya akan dapat tembok dan rit. Mereka ini berada pada tempat yang tinggi. Hadabin, tempat yang tinggi. Tahbukit mana Allah wa'alam. Meku dalam bukit. Iyan silun. Akan terus melakukan semula kekejaman mereka. Itu menjelang turunnya Nabi Isa yang terakhir. Dan berlakulah apa kita faham sekian. Itulah dia antara maklumat tambahan tentang yang dipanggilkan dengan yang nama dia Iskandar ini. Dia pun yang telah begitu hebat. Dia bertanya kepada hukamak. Hukamak merujuk kepada ahli bijak pandai di zamannya daripada ahli Babil, ahli Babilon, penduduk Babilon, saya sebut tadi, dia kata-kata dia akhirnya menetap di Babilon. Babilon ialah di Iraq, dekat dengan sungai Tigris Ipritis dia bertanya hukama, ahli bijak pandai di Babilon, apa dia tanya, apa yang terlebih baik kepada kamu berani atau adil Ya, sebab dia seorang yang berani. Seorang pahlawan yang terbilang. Tapi dia sebut. Apa yang lebih baik? Lebih berpaedah kepada kalian? Beranikah yang anda kehendaki? Ataupun adil? Jawab, jawab hukamat kepada Mereka itu... Apabila dipakainya akan kami adil Terkaya daripada berani Maknanya kalau sekiranya seorang itu Adil Dan benar-benar adil Dia tidak perlu dah kepada yang nama dia Keberanian untuk mengganyang musuh Keberanian yang yang dalam maksud Bani berpegang apa semua tu Terkaya dah, tak perlu dah Makna dia Adil Lebih baik daripada berani Kalau berani tapi zalim Lagi teruk Jadi, Kalau adil Terkandung dalamnya berani Terkandung dalamnya segala kebaikan Telah memberi surat Setengah daripada Ain Milam Bacaan dia Amel, Bukan amal Telah Memberi surat daripada Amel Amel mana pegawai pegawai Umar bin Abdul Aziz ini satu nama besar yang nama Umar bin Abdul Aziz salah seorang daripada khalifah Bani Umayyah yang amat terkenal dengan zuhud dia dengan adilnya setelah pemerintah-pemerintah sebelum dia daripada Muawiyah kepada Yazid bin Muawiyah kepada semua sampai kepada dia orang ramai nampak ketidakadilan mereka bila sampai dia memang dia amat berlaku adil so adil dia zuhud dia zuhud kekuatan dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa sehingga disebut Para sejarawan ilmuwan Islam Dia itu adalah Khamisul Khulafahir Rashidin Abu Aziz adalah Khalifah Islam yang kelima Abu Bakar Umar Osman Ali Dan Umar bin Abdul Aziz Dilangkau ...tak dibilang sebagai khalifah Rashidat oleh Pak Rashidin... ...pemerintahan kejahat Umarwiah... ...sebelum daripada Umar Mula Aziz. Siapa de Umar ni? Zaman Umar Al-Khattab... ...yang disebut tadi Adil... ...dalam zaman pemerintahannya... ...Pemerintahan Umar Al-Khattab awal. Flashback sikit. Dia punya adil kepada masyarakat dia... ...dan takut tidak adil berlaku... ...dia sendiri... ...pada malam-malam hari... ...suka memeriksa... ...turun ke Padang bahasa hari ini. Pemerintah Khalifah turun Padang... ...malam hari. Bila orang kesemua tidur... ...dia pergi... Menyiasat, melihat dengan mata kepala sendiri apa masalah rakyat yang tak sampai kepadanya satu malam dia ternampak di ujung kampung rumah yang masih diterangi oleh cahaya lampu cahaya api cahaya pelita dia mendekati rumah itu tiba-tiba didengar suatu dialog di antara seorang ibu dengan seorang anak perempuan apa dialog dia kata mak itu kata kepada anak perempuan wahai anakku campurkanlah susu yang akan kita jual besok pagi dengan air ...supaya untungnya lebih. Rumah sampai, rumah kalau itu. Ibu mengatakan kepada anaknya campur air dengan susu. Ini kerja ni di dulu sampai sekarang ni. Tu sampai sakit perut budak-budak. Tak kenainya ratuan susu ni banyak kali saya dengar sebab wartawan membagun dia ambil ramak budak-budak yang sedang pegang perut air mata melelekan kesian tengok Umar, <guluh> Umar al-Hatma mendengar senyata tadi ibu suruh anak campur susu dengan air untuk untung lebih anak itu jawab Ibu, Umar telah mengeluarkan arahan. Jangan sekali-kali mencampurkan susu dengan air. Sesiapa yang aku dapati berbuat demikian, akan aku hukum seberat-beratnya. Kerana itu suatu penipuan. Ma atau jawab. Umar sedang tidur lena, kamu campurlah tak siapa tahu. Anak saya wahai ibu, kalaupun Umar tidak dapat melihat, mendengar kita, melihat kita, tetapi Tuhan Umar nampak kita. Dalam itu merangsangkan Umar terus menolak pintu dan mengatakan, Umar pun nampak dan dengar. Esok dia panggil dua-dua orang. Dia kata, kalau bukan kerana aku kenangkan bahawa perut, kamulah. Yang telah mengandung anak Yang sebaik ini Yang takut kepada Allah Dan kamu tidak takut kepada Allah Aku akan hukum kamu Dan aku bagi amaran Jangan buat dia macam Allah nampak Dia balik ke rumah dia Dia kata Kalaulah Aku ada anak laki-laki Yang sebaya dengan Anak perempuan tadi Pasti aku Pinang si anak itu Untuk dikahwinkan Dengan anak khalibah Kerana jiwa, Iman ni Akhla'nya Kentah Orangnya Cita-cita Umar itu Allah makbul. Salah seorang daripada anaknya kemudian telah berkahwin dengan perempuan ini dan lahir anak-anak itulah namanya Umar bin Abdul Aziz. Sampai situ. Dan dia seorang khalifah yang cukup hebat. Cukup ada. Telah memberi surat setengah daripada pegawai Umar bin Aziz mengadu kepadanya. Mengadu-ngadu. Mengadu kepadanya, kepada Umar bin Aziz. Daripada binasa negeri. Di mana pegawai mengadu bahawa negeri kita banyak berlaku kerosakan makasih kerosakan binasa negeri memohon akan dia harta supaya dibaiki akan dia rosak negeri bukan kerana musibah puting beliau musibah hujan lebat untuk rumah dan sebagainya maka pegawai dia minta daripada rumah bin Aziz peruntukkan tak biasa lah ni kalau dah pilihan raya senang dapat peruntukan ni Maka dibalas oleh Umar Ibn Aziz akan suratnya itu. So, tadi seorang pegawai hantar surat kepada dia, minta peruntukan untuk memperbaiki negeri yang telah rosak. Umar jawab, Umar Ibn Aziz jawab suratnya. Apa, apa isi suratnya? Ada pun surat kamu telah aku faham. Surat kepada pegawai, surat pegawai kepada dia. Maka apabila engkau bacakan suratku, ini bahasa aku ini, maka banyakkan pulihmu akan negeri kamu dengan adil. Maknanya dia jawab balik surat dia itu, nak selesai masalah yang timbul daripada kerosakan-kerosakan dalam negeri ini, dia tak bagi duit. Dia tak bagi peruntukan. Tapi dia kata, perbaiki keadilan. ...berbanyakkan, banyak lagi melakukan kerja-kerja yang menunjukkan kita adil, Islam adil. Dan engkau bersihkan dia daripada segala zalim. Tengok, dia dia pergi kepada timbulnya masalah-masalah kerosakan mafasid dalam negeri. Tak kira sama ada kerosakan ekonominya, kerosakan harta-harta bendanya jatuhan saham dan sebagainya dan sebagai-sebagainya dikaitkan dengan masalah adil dan zalim pegawai yang tidak peruntukan dikata perbaiki keadilan dan benteras kezaliman maka bahawasanya ialah membaiki mem negeri kamu nah, itulah dia keadilan dan benteras kezaliman maka bahawasanya ialah memperbaiki negeri kamu itulah dia yang boleh memperbaiki negeri kamu maknanya kalau dia bagi duit sama kalau duit itu kalau bagi sejuta yang sampai sebenarnya satu ribu yang lain tersap ke mana problematiko masalah bagi duit ...buat negeri tapi dalam keadaan membina negeri... ...dalam keadaan keburkaan Allah kerana kezaliman... ...kenal tidak adik akan rosak pula. Buat rumah yang kuat dia rosakkan tanaman. Baik ki tanaman pula mati binatang. Baik ki sini pula datang penyakit yang tidak disebut... ...yang tidak dikenali orang sebelum daripada kamu. Itulah saya kata... Kepahaman orang-orang yang tinggi kepekaannya kepada masalah ummah masalah yang nama dia bala bencana itu dia balik sangat kepada tu. Adik dan jangan salib. Dan nikah bersihkan diri segala salib. Maka bahasanya ialah membaiki ini kamu wa salam. Sudah jawapan dia bungkut kata wa salam. Dan kata Kisra, Kisra ini uh, Maharaja Parsi. Kalau Ceraclu, Ceraclu Hiraq, Maharaja Rom, Najashi Maharaja Etiopia sekarang, Abbasah dahulu. Tu nama nama yang uh, tersebut dalam sejarah Islam yang Nabi telah menghubungi mereka telah hantar utusan kepada mereka dan telah mengajak mereka kepada Islam tanya Kisra kata Kisra tiada kerajaan melainkan dengan tenteranya kerajaan tidak kokoh melainkan titrat tentera yang kuat tiada tentera tak, tak gula tentera melainkan dengan harta tentera ada nyata tak ada apa orang nak buat nyata ada tak change pun sama juga dan tiada harta mereka dengan negeri ada harta, mesti ada negara yang memerintah yang berkuasa, tiada negeri mereka dengan rakyat tiada rakyat, yakni yang memeliharakan mereka dengan adil ha, cik lebih juga begitu itu kisra yang penting sangat kemuncaknya ialah adil Lebih-lebih lagi dalam, dalam zaman yang hampir yang nama adil sebenar itu dah hilang. Kita hidup dalam zaman yang sebenar bernama adil itu dalam banyak hal. Anda tahu sendirilah dan saya tahulah. TST lah. Tahu, saya tahu lah. Berlaku ke taliman sampai kepada yang tak patut berlaku pun berlaku. dan pangkat dan yang kena tukar apalah salah diri si kawan tu bukan bukan orang lain anak istri suami semua anak saudara dan anak dan adik saya hampir tiap-tiap tahun kena tukar Sebab apa? Sebab bendin tu. Cuba. kan? adik saya baru kena tukar. Terpaksa tinggal rumah tangga, tinggal suami, tinggal anak-anak. Tidur -anak, di sekolah. Kena jauh nak berulang. Dia perempuan. Dia balik ujung minggu sekali berjumpa dengan anak anak dan kenapa kena tukar saja tu tak apa lah tu cakap soal peribadi tapi tapi saya fahamlah mesej saya sebab itu penting kepada adik itu sangat dapat dilihat adik Orang tak terasa kita hidup dalam kezaliman. Tak-tak terasa. Tak apalah kalau tidak ada tak nampak. Tapi tak ada sebab orang nampak ni. Bukan sahaja kita sepatut diadil tapi biar orang nampak sebagai adil. Bukan tidak racuah. Tapi dah orang nampak tak racuah. Dengan terlibat dengan pembunuhan sampai orang nampak dia terlibat. ya tak boleh dan kata surait ibn ubay seorang sufi seorang ulama seorang fakih apa dia kata tiada ada pada bani Israel seorang raja seorang pun raja melainkan ada setanya seorang lelaki-laki yang satu bicaranya yang halim maksudnya kata surai tiap-tiap orang raja yang memerintah Bani Israel melainkan ada bersamanya seorang lelaki-lelaki yang digelar ataupun yang terkenal dengan nama Halim yang, yang yang santun, sopan santun yang kerjanya menegur dan memperbaiki raja Bani Israel apa kerja dia? apa itu dilihatnya? Raja itu marah. Orang tadi itu, dia dia penasihat kepada Raja Bani Israel. Jika dia lihat Raja itu, pemerintah itu marah sebagai contoh. Di surat pada kertas, dia tulis pada kertas mesin ataupun SMS. Dan tiap, tiap kertas itu ditulis katanya, saya baca terjemahan, ditulis kepada raja yang yang marah tadi itu, marah saja baru. Belum belum, belum lagi adil ni, belum lagi zalim. Marah saja orang ni akan tulis kepada dia itu. Kasihan ulihmu akan orang muslimin. Dan takuti ulihmu akan mati. Dan ingatkan ulihmu akan akhirat. Hingga hilang marah. Maksudnya, Marah pun diberi nasihat yang cukup lembut, Tapi, Mesej yang boleh kita fikir. Bila orang tak, tak sempat berfikir lah, Menyebabkan kemarahan tadi, Ditunggangi oleh syaitan, Yang akhirnya mengundang padat. Hingga hilang marah. Yang ini diberikan, Segala suratannya itu, Satu kemudian satu. Hingga, bilang marahnya. Dinasihatkan melalui SMS, SMS ha tu. Surat ringkas tu SMS lah. Shot, message, just Itu kerja yang baik. Kalau tidak ditegur, diperingatkan kepada pemerintah ni dia lalai. Kata marah pun kerajaan tak boleh nak marah. Dan adalah setengah daripada raja yang dahulu. Serta menyuruh ia, menyurat menyurat ia pada tiga kertas. Ini raja sendiri buat. Tadi penasihat yang buat. Ini dia nak ceritakan bahawa raja sendiri buat. Dia buat apa? Dia tulis kertas, tulis sorat. Dia berkata kepada wazirnya Kepada menterinya Kepada pembantunya Yang seginya Apabila engkau lihat Akan dah aku marah Wahai menteri Kalau kamu lihat Kamu terjumpa Aku sedang marah Maka beri ulehmu kepada aku satu keping ke atas Ini yang aku tulis Aku tulis sendiri Aku beri kepadamu Aku pesan Kalau aku marah Bagi satu Kalau marah aku tak hilang, beri lagi satu. Satu yang lain. Maka adalah dalam kertas yang pertama yang ditulis untuk bagi itu. Dia tulis situ. Bahawa engkau itu makna yang ditulis. Engkau tiada Tuhan. Maksud dia, engkau bukan Tuhan. Kalau engkau tiada Tuhan. Tu senang baca buku-buku lama. Dia, dia mencabar minda. Dia mencabar. Apa benda kau tiada Tuhan? Adakah kau tidak mengatakan ada Tuhan? No. Engkau bukan Tuhan. Sorat itu dikatakan diri dia. Tapi bagi orang bagi. macam orang pergi dia. Bila dia marah saya, baca sorat. So, dia tulis tapi dia baca. Aku bukan Tuhan. Engkau bukan Tuhan. Bahasanya engkau lagi akan mati Ingat kepada mati Dan kembali kepada tanah Maka memakan setengah kamu akan setengahnya Manusia Makan manusia Ataupun tanah akan memakan manusia Itu Surat yang pertama yang dihujurkan Hujur kepada dia Kemarah juga Suruh bagi yang kedua The second SMS Apa dia? Dia baca tengok. Kasihani ulehmu akan orang yang pada bumi. Marah tu, dia tak kasihan kepada orang lah. Mungkin dia akan lakukan kezaliman ketika marah. Dia ingatkan. Kasihani ulehmu akan orang yang pada bumi. Nascaya dikasihani akan kamu oleh orang yang pada langit. Maksud orang yang tu, oleh Tuhan yang di langit. Ataupun oleh makhluk yang di langit. Malaikat dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan... Pada yang ketiganya ditulis dengan makna hukumkan ulihmu di antara manusia dengan hukum Allah. Maka bahawasanya tiada patut akan mereka itu melainkan yang demikian itu. Maksudnya dia menyuruh dirinya menghukumkan manusia dengan hukum Allah dan tidak patut. Amat tidak patut meninggalkan hukum Allah Dan menyanjung hukum manusia Ini sinario yang berlaku kepada Raja-Raja Bani Israel Bani Israel, Israel adalah nama bagi Ishak Israel adalah nama yang terkenal Letakkan kepada Nabi Ishak Isa bin Ibrahim Bani Israel ialah yang disebutkan wal asbat dalam Quran iaitu anak pinak cucu cicit Dari Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Isa dan anak pinak mereka ialah orang-orang yang telah memerintah Bani Israel jadi khalifah Bani Israel jadi nabi Bani Israel dan sebagainya mereka itulah tadi yang dikatakan bahwasanya hukumkan olehmu antara manusia dengan hukum Allah. Maka bahwasanya tiada patut akan mereka itu melakukan di Mekah itu. Memanglah di zaman dahulu sampai zaman sekarang. So, patutkah manusia yang dijadikan Allah jadikan Allah dengan dunia pun Allah Taala jadi kepada mereka? Rezki pun Allah Ta'ala buat kepada mereka. Allah mudahkan mereka mencari jalan mendapat rezki. Kesemua Allah bagi. Kemudahan Allah bagi mereka, Allah Ta'ala bantu. Patutkah manusia menolak hukum Allah? Dan patutkah mereka manusia merendah-rendahkan hukum Allah? Tentu kita jawab, tak patut. Tapi yang berlaku telah patut. Ini ah, kena syaraf panjang. Ah, ni. Dan dikatakan orang, apabila tiada meramaikan raja dalam kerajaannya, dengan insaf, maksudnya kalau raja tidak membanyakkan orang-orang yang insaf, Pemerintah yang insaf Pemegang-pemegang kuasa Yang insaf Insaf diri Insaf diri ni Saya lama tak dengar Lagu Selimut Putih Malam tadi Di sini saya memperdengarkan lagu tu kat sini Dalam kaitan Sama dengan bantuan Sudah dengar Sedarlah diri Tahu diuntung Sebelum Keranda diusung Tengok Bila Israel datang memanggil Jasad terbujur di pembaringan Kata-kata yang seperti itu Janganlah Engkau disanjung-sanjung Dengan digelar Manusia agung Saya jangan hampir Jelah <laughs> kerja saya, nak hapai tapi dah inilah yang ada nilai yang dapat kita sedar, inilah kalau insaf begitu banyak kebaikan yang dapat kita kita, kita ambil saya cerita puan tadi tu puan bilakah yang boleh kita nak menjedarkan orang, khas orang Islam orang Melayu, Islam bahawa selama ini rata-rata kita menerima statistik skor yang ada yang rata-ratanya tidak mengarahkan insan kepada mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan agama Allah dan hukum-hukum Allah. Kalau kita baca tu, "Wa man ahsana qawlan min man da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah lagi yang lebih baik kata-katanya, seruannya daripada orang yang mengajak kita kepada Allah di samping beramal dengan amal salih dan mereka menyerah diri kepada Allah. Apa hukmul jahiliyati abhum wa man ahsan minallahi hukman iqumiyu pinu. Setiap-setiap renung mereka. Apakah insan lebih gemar kepada hukum jahiliah? Maksudnya, hukum ciptaan manusia. Itukah yang mereka pertahankan dan yang mereka ingin jabun? Yang nak sangat? Waman ahsan min Allahi hukuman. Siapa lagi yang lebih baik daripada Allah? Undang-undangnya. Hukumnya. Liqawmi yuqinun Orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memang Silang keyakinan kita dah sekarang Macam majoriti lah Lupa saya, kita faham siapa dia Kita lupa itu Kita lupa kepada Waman ahsan minallah Allah Yukman Liqawmi yuqinun Siapa lagi? Kuasa mana lagi yang ada yang boleh buat peraturan undang-undang lebih baik daripada Allah SWT. Itu bagi kaum yang yakin. Kaum yuqinun. Jadi, kalau kita menolak, kita tidak yakin. tidak yakin kepada Allah. Tapi Iman kita cacat. Iman tidak menerima penjuzuan. dia menerima kekentalan. Kebulatan, kepaduan 100%. Dia bukan markah dalam peperiksaan. Jawab soalan dapat 80%, A campur. 50% lulus tengah-tengah sempadan. Tapi lulus. Kalau iman saya 99%, kira A kah? La yakbal atajzi'ah. Tak boleh di. Rukun Islam, rukun iman ada enam. Seorang percaya lima saja, Satu tak percaya. Apa tak percaya? Qadar-qadar. Misal. Okey, lima per enam. Still A+. No. Not that. Sebab tu cerita beralih-beralih mengulaskan dia kaum bagi kaum yang yakin kalau yakin dia balik kepada hukum Allah. Jika tak yakin dia tolak hukum Allah dan pertahankan apa hukum mujahiliyah itu? Mereka nak kepada hukum jahiliyah maksud hukum jahiliyah hukum manusia. Inilah yang daripada perkataan. Tiada meramaikan raja dalam keajaannya dengan insaf. Macam negeri penuh dengan maksiat. Ya. Inilah yang cuba di, diperkatakan oleh kitab ini pada malam ini. Jadi saya saya duk lihat sepatutnya yang disebut dalam-dalam ini datang daripada penulis zaman ini. Kita melihat yang berlaku, tapi mereka musim zaman dulu zaman bila saya dok petani. Tapi mereka tulis dia saya dok petani ini dia lama dia berada. Di Makkah. Dan Makkah itu selama-lama dari dahulu pun tidak pernah bertukar daripada zaman Nabi sampai sekarang. Mereka tetap berpegang dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Tetap berpegang sampai sekarang. Al-Sunnah tidak pernah berubah. Tapi dia hidup zaman-zaman yang seperti Itulah maka dia dapat lihat, menulis yang kitab-kitab yang macam ini. Bila saya lihat dan saya cuba nak nak memahami message yang message yang dihantar kepada kita daripada wording yang ada itu memang relevan sangat dengan zaman ini sebab saya rasa message itu perlulah kita hayati bersama dengan tujuan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahuwataala